<totik> bai hunkirik izan izala ikusten da zentik guztiak eta goguak duela aventura hortan txartzeko. E ez da erdipurdi egiten e, historioa. Osoki zentia txartzen da, oso gaitza da, hainbeste e, atabalariek, hainbeste alkarrikin, e, unza. soinua, huntza egiteko oso gaitza da. E, uste dut, nik aski huntza entzun du dela. E, ba, bai. Beraz, ze emozio duzun ehun muzikariekin, mila izanen direnei, kasu bihotzari, niko? Oh, bai, bai, oh, bihotzari. Ba, Ni bakiat eskolerrien alako gauza monstruak egiteko kapazitate hori badiagu, eta egin behar diagu. Gure etxaiak, badira etxaiak eh, beti, eh? Bena, gu etxaiak beti mesfidatzen duk dugun kapasitatearekin horrekin, alako gauza makro gauzak egiteko, eta hola. Eraku chico diagu geruan siboruk eta <totipa> ni